<rbligo -t /n timp> <xide -se> Într-o piață din Veneția s-a oprit postalionul care vine din Torino. Printre călători coboare și un tânăr zvelt, cu fața smeadă și frumoasă. Călătorul își rotește privirea prin mulțime. Un tânăr stă pe o piatră și privește lumea pe striță care se perindă în jurul lui. <laughs> Pare că stă acolo fără nicio treabă. Călătorul îi face un semn. Hei, băiete! Cine, eu? Da, vină mai aproape. Da, sinior. Cum te numești? Trufaldino, siniori. Trufaldino? Ai vreo meserie? Am și încă una grozavă. Sunt servitor. Da, acu' ești. Am îndemănuit deocamdată. Sunt din Bergam și am venit azi de la velanță să-mi caut o slujbă. Vrei să intre în slujba mea? Îți dau 10 taleri pe lună, casă, masă și îmbrăcăminte. Signor, sunt gata să încheiem turgul. Bine. Cuvarul meu rămâne deocamdată aici. Tu-întreabă-te, rog, care e casa negustorului pantalone și conduma acolo. dată signor. Când Drupaldina se apucă de-o treabă, e ca și încăcută. Hai, jupâne! Da, da, da, da, da, da, da! Care e casa lui zilor pantalone? Da, da, da, da, da. În casa lui, Signor Pantaloni, se fac astăzi pregătirile unilocului. Fica lui, Clarice, se rogodește cu Silvio, fiul doctorului Lombardi. În afară de pantaloni și doctorul, sunt de față Smeraldina, camerista, și Brighella, stăpânul unihan din Venitia, care asistă în calitate de martori la făgăduința de credințe pe care Silvio și Clarice și-o fac. Clarice. Îți întind mâna din toată inima și-ți făgăduiesc să-ți dau o gură. Ei, mea, clarice! De ce te-ai roșit așa? <gri> hai, hai, și tu mâna! <gri> și eu, dragul meu, Silviu, îți dau mâna. Și să vă să-ți iu lovotnic. Și zgânduri sunt doctore, nu? Minunată, speră. Să fie într-un ceas bun. Hotărârea odată luată nu se mai poate schimba. Da. Meralina și mi-a ta jupumbu de făcute de fii care avea clarice signor Silvio, preașinsitul fiu al signorului doctor Lombardo, <laughs> Senior Patalone, <laughs> Vă foarte mulțumesc pentru cinstea pe care binevoiți să se-mi o faceți. Vrebiți să signor doctore, n-aș vrea să o facem cu prea multă bălă. Da, De sigur și pantalone, vom mânca și ne vom veseli între noi și nimeni nu va putea avea nicio pretenție. Și da. acum, Clarice și tu, Silvio, închiem contractul, nu? Signor pantalone, aceasta este cea mai mare dorință. Fiul meu, Silvio, e un tânăr de caracter e dragă fica dumneavoastră și vrea sincer să se însoare cu ea. <laughs> Pe drum cuvânt e o căsătorie răzită de cer. Fiindcă <inaudible> dacă signor Federico răspune din Torino, căroia eu promisesem înainte, nu murea, noi nu mai încheiam astăzi această căsătorie. <inaudible> Sunt cel mai fericit om din lume. Nu știu dacă signora Clarice e la fel. Dragă Silvio, ești nedrept cu mine. Știi bine cât de mult te iubesc. M-aș și căsătorit cu Federico Rasponi doar ca să dau ascultare tatălui meu. Inima mea însă a bătut totdeauna numai pentru le Căile destinului suntem tortacheate și neprevăzute. Eh, pantalone, ia spune cum a murit Federico Rasponi. săra. Mi se pare că a fost ucis din cauza surorii sale. A primit o lovitură de sabie. Și atât aia a fost. Asta s-a întâmplat la Torino? La Torino? Mm -hmm. Viețul, signor Federigo. Îl cunoșteai, jupă-n A fi da, firește! Am stat trei ani la Torino. L-am cunoscut și pe el și pe sora lui. El era un tânăr deștept și plin de curaj. Iar sora lui, se îmbrăca bărbătește și călărea ca un adevărat cavaler. <laughs> Toată lumea era îndrăgostită de ea. <laughs> doamne, doamne, dar cine ar fi zis? Din nu se povește niciodată să-i vie. Da, să ne să lucrurile triste. Dragă jupur Brighiera, da? te știu mește mare în ale bucătării. Hai vrea oare să ne pregătești și nou ceva așa pe gustul lui tale? Cu multă plăcere. Nu-mi laud hanul, dar toți sunt mulțumiți și spun că nicăieri nu se mănâncă mai bine ca la mine. Vrei să gustați ceva de probă? A, bravo, ce bravo, bravo, bravo scute. Să, să ne pregătești ceva de Eee, bate cineva, Smerandila. Da. Vezi cine e? Da, Tate, ne da, rog. Stai puțin, să, să vedem cine e. Stăpâne, da, stăpâne. Da, e sluga unui străin care, care vrea să vorbească cu dumneavoastră. Cine să fiu, oare? Să poftească. Da. Da, poftesc, da, perfect. Da, Tate, eu mă duc. Unde Unde vrei să te duci? Știu și eu, nu, de aia mea. Stai aici. Știi, doctore, am vrea să-i lăsăm încă singuri pe tine, deși. Da, nu... da, da, da, da, să procedăm cu prudența. <gântu -i> ah. Ah. Vă salut cu tot respectul. Ah. Ce frumoasă companie. Da, ce minunată conversație. Prietene, și ești și ce vrei. Ah. Cine este această delicată domnișoară? E fica mea. Adă, îmi pare bine. Da, așa mai plic, și logodită. <gântări> mă bucur. Oh, oh, dar, dom'lea ta, cine ești? eu? Eu sunt Smeraldină. Camerista? Camerist? Mulțumesc. e să terminăm cu prezentările. Spunem ce voiești și cine te trimite aici. Mai încet în voastră. Nu pot răspunde la două întrebări deodată. Doctor, mi se pare că asta e ca mai Eu îl găsesc mai degrabă și o gubăță. Vă să zic că dumneavoastră, Signora, Signora Lina, ești logodită. Ah, din păcate nu eu. Ascultă tine! Vreau să știu cine ești și ce te aduce la mine. A, dacă vreți să știți cine sunt, vă lămuresc în două cuvinte. Sunt sluga stăpânului meu. Dar să ne întoarcem la ceea ce spuneam. Păi, dar... Dumnezeu, cine e stăpânul tău? Cine e? un străin care așteaptă jos și vrea să vă fac o vizită. Signora Smeraldina, în privința din celor mai vorbim. Și cine este așa străin? Cum îl cheamă? Răbdare, înălțimire. Ah. Este Signor Federico Rasponi din Torino. Oh. Federico oh. Oh. Da, ce? Federico da, vă trimite salutări, a venit cu postalionul și așteaptă jos să-i duc răspunsul, dacă îl primiți sau nu. Oh. Acum sunteți mulțumiți? Da, să luăm discuție signora Asmeraldina. Oh. Ascultă, acum vorbești cu mine. Ce tot spui acolo? Ah, dacă vă interesează să știți cine sunt eu, aflați că mă numesc Batocchio Trufaldino și sunt de fel din Valea Bergam. Puțină pasă mie pasă ești tu. Vorbește-mi despre stăpânul tău. Poate că n-am auzit bine. C o fi surd, bătrân. Stăpânul meu este Signor Federico Rasponi din Torino. Ce nebun! Signor Federico Rasponi a murit. Am... Bineînțeles că a murit. De sigur că am murit. Trece, de... când n-ai fi murit, că că l-am lăsat jos viși nevădămat. Ce Siniur, spuneți ți mi drept, Siniur, ce-ar a murit cu adevărat? Păi, pricepă odată, e mort, mort da. de bine. E mort cum te văd și mă vezi. O, Bietul meu, stăpân, mi s a fi întâmplat vreo nenorocire. Îmi dați vă să mă duc și eu să văd? Ce să vezi? Păi, dacă stăpânul meu a murit cu adevărat. Ăsta ori e nebun, ori e o mare și eu, Nu știu ce să spun, pare și una și alta. Eu aș zice mai curând că e un prostă, e un bergamesc. Ăștia se cunosc de acolo. Nu, nu, nu sunt de aceeași E un băiat foarte simpatic. Ă, ce-l te-ntreabă pe tine? Ce tot spunea el acolo despre signor Federico? Să fie ah, o adevărat Ah, Îți prâncă să-ți treacă. Ai văzut doar scrisoarea. Dacă fiu. trăia, venea el până acum. Sia! Țiior, urtarea dumneavoastră mă miră foarte mult. E. Așa se parte cineva cu un vietom, vă bateți de-a dreptul joc de mine. E bun, e bun de-a bine. Ce-nțe ce ai? Să-mi spuneți mie că signor Federico Raspone a murit. Vedea -a, a murit. Da? Ei bine, aflat că dumneavoastră e aici. Sănătos, vesel și plin de dorința de a vedea dacă vă face plăcere. Signor Federico. Signor Federico. Răspune! Răspune! Din Torino. Din Torino. Nu se poate. Ascultă dragul meu, eu nu pot să-ți dau decât un sfat. te la Balamuc. da, nu, mă face să blestea. Dacă vă spun că așteaptă jos să vină la dumneavoastră... E, apă, să -s, să -s ascultă, dacă nu ieși în dată de aici să ieși că spărcate... No, nu, nu, nu, nu! Sinior Pantaloniu, faceți altceva... Spuneți mai bine aceluia care se dă drept Fede Rigor spune să poftească aici... Da, da, da, da, da, ai dreptate, doctor. Ia, Ia să-l vedem și noi, pe acest înviat de morți... Că fi fost mor și-am tot ce se poate, n-am nimic împotrivă, însă acum e viu... Îl puteți vedea cu ochii dumneavoastră? Pe, pe. Mă duc să-i spun să vină. Și de acum încolo, învațați-vă să vă portați mai frumos cu străinii, cu oamenii de felul meu, cu bergamezii cinstiți. Signora, Signor Aldina, da. noi doi o să mai stăm de vorbă. Da. Mă duc, domnilor! O tremur toată de frică. Nu-ți mă clarice. A mea, orice s-ar întâmpla. Asta am da, Posivio. da, da, da. Yeah. Yeah. Signor pantalone, sunt uimit. Deși nu ne cunoaștem decât din corespondența pe care am purtat-o, văd totuși că primirea pe care mi-o faceți nu corespunde deloc bunăvoinții pe care mi-o arătau scrisurile de-a voastră. Vă cer mii de scuze, dar spuneți-mi, vă rog, cine sunteți? Cu voia de-a voastră, Federigora Spori, ah. din Torinte. Cine? Ce, ce, văd? ce înseamnă înșelătoria așa? Acesta nu e Federico, ci sora lui îmbrăcată în haine bărbatești. Dar să nu o să văd întâi ce scop urbărește. Mă, mă înțeleg mirarea dumneavoastră. Da, Într-adevăr, sunt uimit. Mă bucur văzându-o -vă, viu, dar... Mă, știu, știu. S-a spus că am fost ucis în timpul unui scandal, Care, dar, dar, din fericire, am fost doar rănit Cu? și, în ce m-am însănătoșit, am venit la Veneția. De altfel, iată patru scrisori de ale amicilor dumneavoastră din Torino. Aha. Cred că recunoașteți scăliturile. Citiți și vă veți convinge că spun adevărul. Ha, Citește și următoare. Silviu, să Nu-ți fie da, teamă. Da, nu Mai curând da, îmi pierd viața decât da, să te pierd pe da, tine. Sim? Da! O, de unde m-ai ce aici? O să mă dea de col. Da, prietene, mi se pare că te cunosc. Mm, într adevăr signor? vă mai amintiți de mine? V-ați cunoscut la Torino. Numele meu este Brighela Cavicchio. Da, mi-aduc aminte. Dar ce faci la Veneția? Pentru numele lui Dumnezeu nu mă trata. Nu vă fie teamă. Aveți cumva nevoie de hal? Vă stau la dispoziție. Oh, foarte bine. Am să poposesc la hanul dumitale. da, da, da, da. da. Scrisoarele acestea sunt foarte libere. Dacă mai aveți încă vreo îndoială, iată aici pe meser Brighela, care mă cunoaște și care vă poate dovedi că sunt Federico Raspoli. Da, signori, că despre astea puteți fi siguri! Dacă lucrurile stau așa, după cum arată scrisoarele și după cum confirmă Brighela, nu pot decât să vă cer scuze de faptul că m-am îndoit de dumneavoastră, dragă signor Federigo. Ce, ce, ce? pantalone! Cine este această domnișoară? E Clarice, fica mea. Fica mea voastră? Adică logotnica mea? Da. Da, signore. Oh. Dar, am intrat într-o încurcătură frumoasă. Ați venit prea târziu, signor. Știm. Da, da dumnealui, cine este? E o, o... Asta, o rudă. Ce, ce, ce Nu ce, sunt rudă, ce. niciun fel de rudă. Sunt logotnicul signorii Clarice. Așa. Tu? Da. Signora Clarice e logotnica mea, și eu n-am să vă cedez. Mm -hmm. Dacă, Signor Pantalone, mă va nedreptăți, voi știți să-mi apăr dreptul. Cine o cere pe Clarice trebuie să-mi dea satisfacție prin savie! Oh! Bravo! Foarte frumos! Ha! Ah, senioria, dumneavoastră a venit prea Clarice a hotărât să se căsătorească cu fiul meu. În primința asta, legea e clară. Priori in tempere, Poți iure, slogan! <totipat> Dar dumneavoastră, signora logodnică, nu spuneți nimic? Eu? Eu spun că ați venit să e, e, Fica mea, te mea, gura pe de-nainte! Signor pantalone, nu fiți aspru cu signora Clarici. Da, eu... Deocamdată, aș vrea să ne punem la punct socotelile. Acesta e unul dintre cele două motive care m-au adus la Veneția. În ceea ce ne privește, totul este în cea mai perfectă regulă. Vă arăt contul curent. Foarte bine. Voi veni mai târziu să-l verificăm împreună. Acum, dacă-mi dați voie, mă voi duce cu brighiera să aranjez câteva chestiuni de mică importanță. El cunoaște orașul și mă va putea ajuta. Procedați cum credeți că e mai bine și spuneți-mi dacă aveți nevoie de ceva. Tare m-ați îndatorat dacă mi-ați avansat ceva bani? Oh, vă servizi cu multă plășere, numai ceva mai târziu, fiindcă lipsește casierul. Însă, în ce vine, vă trimit bani la brighiera. Nu o să trageți acolo? Întocmai. Dacă nu sunt la han, îl va găsi pe servitorul meu. Prea bine. Voi proceda în tocmai. Vă mulțumesc. La bună vedere. Vime, sembrul era. Da, da, signori. Vă mulțumesc. Și acum, signori, alăpulice. Mai încet. Pentru Dumnezeu, vrei să mă tai de col? Sărmanul meu, frate, e mort. Ucis fie de mâinile lui a Arezuzi, fie de altcineva. Știi că Florindo mă iubea. Da. Dar fratele meu nu voia să mă lase să mă mărit cu el. Mm? La un moment dat, nu știu cum, s-au încă Așa. Federico a căzut mort. Iar Florindu a fugit din Torino de frica justiției, fără măcar să aibă timp să-și ia rămas bun de la mine. Dumnezeu știe că m-a dorut moartea vieții meu, frate. Și câte lacrimi am vărsat din cauza lui. Dar acum totul e zadarnic. Știu că Florindo a luat drumul veneției și atunci am hotărât să vin aici să-l caut. M-am îmbrăcat în haine bărbătești, am luat scrisorile de recomandare ale bietului meu frate și iată-mă! După ce voi încheia socotelile cu signor pantalone, voi ada destui bani ca să-l ajut pe Florindo, dacă va fi cumva nevoie. Ajută-mă, dragă Brighela, și te voi răsplăti din plin! Aveți încredere în mine, signora? Am să fiu discret, dar eu tot nu înțeleg... Din moment ce fratele dumneavoastră a murit și dumneavoastră sunteți moștenitoarea lui legală, de ce vă mai ascundeți? Dacă spun cine sunt strict totul, signor pantalone o să vrea să-mi fie tutore. Toți ne vor plictisi care mai de care cu sfaturile lor și câte și mai câte. Vreau să fiu liberă. <laughs> Totdeauna, signora ați fost cam, cam originală. <laughs> Dar unde vă e servitorul? I-am spus să mă aștepte în stradă. Oh, dacă aș putea afla unde se ascunde Florindo. Hai jupăm Brighela da. să mergem la Hanul Dumitale. Da, să mergem. Trufaldino s-a plictisit să aștepte în locul hotărât. Și plimbându-se, a ajuns în fața hanului lui Bichel. iată stă pe și ține singur de urât. M-a de când tot aștept. De două ore simt a mea stomac. Alți călători, îndată ce sosesc într-un oraș, se duc de-a dreptul la han. Dar stăcunul meu își lasă cufărul la poștă și pleacă să facă vizite. Fără să se închisească măcar de vietului servitor. Sunt unii care spun că trebuie să-i servești pe stăpâni cu dragoste. Dar să-i să spună și stăpânilor să aibă puțină milă de lor. De peste drumul Mai că m-ar duce să văd dacă nu găsesc ceva de mâncare. Le-ai dus mă duc eu, dar cu ce bani? La fleacul asta nu m-am gândit. Vai de capul tău, Trufalina. De cât slugă mai bine să fii. Ce dracu' să fiu. Din mila cerului nu știu să fac nimic. Păi, un hamal. Un hamal care îmi dă un O fi al stăpânului hai, simte -s, simte -s. meu. Ha, nu, nu. E un alt străin. Hai, hai, să e... Mai simteți-vă la până la. Au, nu mai pot că... Cuvărul e prea greu, am spus. Așotur scapă primul fara. Poți să e dai prea pentru tine. Ah, ah. Iată momentul să câștig 10 bani. Ținior. Da. Nu aveți nevoie de serviciile mele? Dragul meu, fii bun și ajută pe Hamal să care cuvorul la han. La, da, da imediat. Imediat, dă voi voi. Ah, Eu ștacău un fulg. Ah, a, eh, Ai văzut Hamal? Așa trebuia să faci. Atâta poți. Bani, care bani? bani pentru carații. Și cât vrei să-ți dau pentru 10 pași? Eu nu număr pași. Ține cinci bani. N-ajung. Mie să-mi dați dreptul meu. A, poftim, mai ține încă cinci. Nu prea puțin. Prei zi, mult, hai să zi, mai zi, mă zi. pas la cap. Haide. A, a, a, nu, mi ajunge Ne ajunge, mi -ajunge. <laughs> Ce oameni. Trebuie să-i bați ca să se dea pace. Gata, signor. Gata. Gata. Mai doriți ceva? Cum este hanul acesta? A, strajnic, signor. Paturi moi, oglinzi frumoase, o bucătărie grozavă și un miros de tetaie la stomac. Dumneata, cu ce te ocupi? Sunt servitor. Venețian? Na, bergamez. Bergamez? La ordinele dumneavoastră. Și n-ai stăpân? Acum, într-adevăr, că n-am. Cum, n-ai stăpân? cum vedeți dumneavoastră. Stăpânul meu nu e aici, așa că nu minți. Ascultă, vrei să intri la mine? La dumneavoastră? Da. De ce nu? Poate lasă o să-mi fie mai bine. Cel puțin pentru timpul cât stau la Veneția. Ah, foarte bine. Și ce simbrie înveți, da? Cât ce? Ei, stăpânul pe care l-aveam înainte și pe care acum nu l-am, îmi dădea un ducat pe lună, masă, casă, îmbrăcăminte... Foarte bine. Îți voi da și eu tot atât. Ar fi cazul ca dumneavoastră să-mi dați mai mult. Cât mai mult? E... Un golog pe între tutun. <laughs> ți dau cu plăcere. Atunci, intru la dumneavoastră. Îmi par cinstit. Puneți-mă la încercare și veți vedea. E, mai întâi de toate, aș vrea să te duci la poștă și să vezi dacă nu sunt scrisori pentru mine. Da. Întreabă dacă n-au sosit scrisor din Torino pentru Florindo aretuzii. Aretuzi? Are da. Mm -hmm. Și dacă sunt, adu mi aici, la Han. Da. Voi face cum ați poruncit. Așa. E, până atunci, dumneavoastră... Comandați, masa... Ca... Bună idee! Eu mă duc în la Un ban în plus pe zi înseamnă 30 de bani mai mult pe lună. Dar unde o fi primul meu stăpân? Seniorul acela din Torino. Ce ai urit? Un tânăr fără mustață și fără minte. Dar n-are decât să mă caute. Eu mă duc la poștă pentru noul meu stăpân. Uite-l pe cele vechi. Frumos! – Așa mă aștepți? – Vă așteptam, sinore. – Și de ce mă aștepți aici și nu în strada indicată de mine? Te-am găsit numai printr-o întâmplare. – Mă plimbam puțin ca să-mi stăm părfoamea asta. Mm -hmm. – Aleargă la poștalion și adun la aici, la Hanul M. Brigheira. <laughs> – Uite, Trufal, din nou, acesta e hanul meu. O să-l cunoști ușor. – Tocmai la hanul ăsta, nimerici el. Să vin într-o goană? Da. Totodată treci pe la poștă și trebuie dacă n-au sosit scrisori din Torino pe numele Federico Rasponi sau Beatrice Rasponi, sora mea. Federico Rasponi? Ei, hai, Trufaldino, grăbește-te. Să mergem în han, meser Brigheira. Da, da, sure. Am să-ți povestesc totul în tică. Hai, Trufaldino, hai! Da, da, da, mă duc. Mă duc. Bravo, Trufaldino. Sunt atâția care caută un stăpân și eu am găsit doi. Vărba acum? Nu pot să-i servesc pe amândoi. Adică de ce nu? Ce, nu-i bine să am doi stăpâni, să câștig două lefuri și să mănânc dublu? Dacă nu o să afle, m-am pricopsit. Și dacă află, pierceva, ceva. Mă dau afară, unul rămân la celălalt. Am să încerc. Pe cinstea mea, chiar de-ar fi ca povestea asta, să dureze numai o zi. Da, să mă duc la poștă pentru amândoi. Hei, tineri! Tineri! Da, signor. Unde este până Vă mi-o locuiești aici, la Tu Dute și spune-te, Sr. Silvio Lombardi, mea să-i vorbească. Dacă e un om, două noare, va veni. Eu stau și-l aștept aici. Da, dar... Repede, fuci! Păi, care are stăpân să vină? Dacă nu te duci imediat, te rup în bătăi. Mă duc, mă duc. Ce să o fac acum? Primei și eu pe unul pe care îl găsesc. A, l pe cel nou. Stăpâne! Da, ce este? Stăpâne, Da. Signora acesta care e să flăcări de mânie, vrea să vorbească cu dumneavoastră. Eu fug după scrisori Da, bine. M-ați schemat, signor? Eu? Nu. N-am nici cel puțin cinstea să vă cunosc. Da. Și totuși servitorul meu mi-a spus că m-a schemat. Pe semne că n-a înțeles bine. I-am spus că doresc să-l văd pe stăpânul lui. Eu sunt stăpânul lui. Dumneavoastră? Da. În cazul acesta, vă rog să mă iertați. Probabil că servitorul dumneavoastră seamănă cu altul pe care l-am văzut azi dimineața. Nu face nimic. Eu caut o persoană din Torino. Din Torino? Da, din Torino. Da. Atunci este un concetațean de-al meu. Se poate să-l cunosc. Persoana aceasta va a pricinuit vreun necaz? Oh. Dacă vreți, arbitrezi cu plăcere litigiul ah. dumneavoastră. Cunoașteți pe un care, Federico Rasponi? Da, l-am cunoscut foarte a, bine. Închipuiți-vă. Vrea să-mi ia logotnica. <răză> nu vă fie teamă, signor. Din păcate, Federico Rasponi e mort. A, o, și totuși acest domn Federico Rasponi a apărut azi, sănătos și plin de viață. Signor, vorbele dintre voastre mă împietresc. A, și eu am rămas în mărmurit când l-am văzut. Ei, cu neputință. Eu cred că v-ați înșelat. Signor Pantalone, tatăl Feti a făcut totul ca să afle adevărul. Da. Ei, bine. Dovezile sunt sigure. E chiar el în persoană. Eu sau el trebuie să renunțăm la dragostea claricii sau la viață. Și v-aș ruga foarte mult, signore, dacă le vedeți pe Federico la Sponi, sfătuiți-l spre binele lui să renunțe la această căsătorie. Mă numesc Silvio Lombardi. Vă las cu bine. Cu bine, signor. Nu mai înțeleg nimic. Federico la Veneția? Eu fug de justiție și dau aici chiar peste dușmanul meu. Dar e cu putință să nu fi murit atunci în vălbășala aceea? Dar totuși, poate că sabia nu i-a atins inima. Nu știu ce să mai cred. Atunci, dacă n-a murit, ar fi bine să mă întorc la Torino. La scumpa mea beatrice. de aici, aici. Da, signor! Ai la moște? Da, signor! Aha. Vai de mine, mă vede de ducând cu fărăciorii la al săpână. Am pus la poștă, signor. Imediat vă dau spisorii. Da. Ascultă, Havan, da, stai aici cu cufărul până de chem eu. Bine. Așa. Senior, am sosit. Ai găsit ceva scrisori pentru mine? Da. Iată-le, senior. Pe, pe toți, dragii, am amestecat scrisorile și nu mai știu care sunt ale unii și care ale celuilalt. He, he, he. Cum să mă dacă nu știu să citesc? Ei, eu dată odată sau nu? Da, sigur. Numai să le scoatem din buzunar. Teribilă încurcătură. Da. Bă, vă explic îndată. Aceste trei scrisori nu sunt toate pentru dumneavoastră. Nu? Nu, no, nu. No. Adina ori m-am întâlnit cu un alt servitor, un prietind al meu, care am slujit împreună la Bergam, că i-am spus că vă duc la poștă și e, el m-a rugat să văd, dacă nu, cumva sunt scrisori și pentru stăpânul lui. Și știu că una din ele este a lui, dar nu știu care. iată să văd eu. Da. E, poftim, luați-le. da, astea două sunt ale mele. A, ah, aia. Și asta. Ce văd? O scrisoare adresată Beatricei Rasponi. Cum? Beatrice, în Veneția? Ați dat peste scrisoarea prietenului meu? Ascultă, te Cum îl cheamă pe prietenul tău? Care? Prietenul! Pascoale! Pascoale! E toată servitor. Și în slujba cu este? Nu, nu știu, senjor. Păi, când te-a rugat să ridici scrisorile stăpânului său, nu ți a spus cum îl cheamă? Desigur, se. Da. Doamne, ce să mai spun? E bine, cum îl cheamă? E, am uitat, signor. încearcă totuși să-ți aduci aminte. Mi-a mi scris numele să stăpunului Așa pe petei de hârtie. E, și unde este peticul de hârtie? Și... L-am pierdut, signor. Oh! Și unde locuiești acest pascoale? Zău, nu știu, signor. Atunci unde ai duc scrisorile? Unde? Mi-am dat întâlnirea într-o piață. Oh. Da. Dacă scap cu față curată, o să o adevărată minune. N-ați voi să-mi înapoiați scrisarea. Oh. Știți, mă așteaptă Pascoale. Nu, no, nu, no, no, no. să... mai întâi eu o să citesc eu. Nu, no, Dumnezeule, nu faceți una ai o faceți, o, dragă. Oare, n-aș deschis-o. Preestimată stăpână, ne așteptată dumneavoastră plecare a stârnit în oraș tot felul de clevetiri. Toată lumea a înțeles că ați luat această hotărâre ca să-l urmați pe Signorul Florindo. Curtea, aflând că ați fugit în haine bărbătești, a dispus încetarea urmăririlor ca să nu fiți arestată. Prea umilul și prea credinciosul dumneavoastră servitor, părminul de la Părindică. Bravo, frumos îi de să citească scrisorile altuia. Da, cum? Beatrice, este aici? Aleargă, aleargă dragă tu, nu caut prin orice mijloc să-l găsești pe Pascoale da. și află de la el unde locuiește stăpânul său. Hai, du-te, du-te o să primiți un baxici gras și tu și Pascoale. A, şi... Uh, Dar daţi-ne scrisoarea și eu o să încerc. Uh, să... Da, da, tu. o ia, -o. hai, A. te aştept cu nerăbdare! Siniore, ce va spune când va vedea că am deschis scrisoarea? Când? A... Acuma... Da, spune, spune că a fost o neînțelegere, un, un accident. Hai deodată, du-te să-l găsești pe Pascoarea. Da. Trebuie să fac tot ce-mi stă în putință ca să găsesc. o găsesc. Taire, aș vrea să știu cum am să o scot la capăt cu două slujbe. Da, voi dovedi că sunt îndemânatic. Mi-e frică să-i duc scrisoarea deschisă celui la o stăpână. Când s-o lipesc. A, stai, mi-aduc aminte că bunica îi desi ori scrisorile cu pâine mestecată. E ca încerc și eu. Dă-mi pe bruzun, o de pâine. Aha, uite-o. Păcat că bună bunătate de pâine, dar ce să fac? O să mergi tecniția. Na, dragi, am înghețit-o. Dacă e foame, să mai rup o cățică. Nu, dacă am o și pe asta. Ce să facă? Oamia e mai puternică decât datoria. mai încerc o dată. Cerule, ajută-mă să nu înghețit și pe asta, că e ultima. Așa. Asta am salvat-o. Slavă Domnului că n-a reușit. Acum, însă și poți să chitesc scrisoarea. Așa. Coac. La. Ai, ai, la. Se pare că am reușit să o dreg destul de bine. Păi, ca și cum n-ar fi deschis-o nimeni. Auleu! Auleu! L-am uitat de tot pe Hamanul ăla care a dus cu fărul primul meu ăsta prietine, Hai, da. prietene! Prietene! aici! Du cu sus! Sunt aici, unde trebuie să duc cu Unde Aici, în Han! Mă întorc și eu într-o clipă! Și știi cine pește? Stai pânul! uite uite-l, că vine, Trufaldino, acesta e cu meu? Da, sigur, signora. Bine, du-l în han. Trebuie să-mi dați 30 de bani pentru cărat. Bine, bine. V-aș ruga să-mi-i dați acum. Hai, du-te, nu mă-mi prea mult. dino, ai fost la poștă? Sunt ceva scrisori pentru mine? Una singură pentru sora, dumneavoastră. Da, dăm Ok! Pot timp. Ce? Scrisora a fost deschisă. Deschisă? Nu cred, nu. Nu crezi? Curțule, mincinosule, cine mi-a deschis scrisoarea? Să-mi da. spui imediat că de nub? da. vă spun, Siniore, vă spun, vă spun tot adevărul. Toți oamenii sunt supuri greșelii. La poștă era și o de mea. Eu cunosc prea puțin slovere și în loc să o deschid pe-a mea, am deschis-o pe-a dumneavoastră. Vă ceri iertare, sp Spune-mi drept, n-ai citit-o? Vă jur, stăpâne! Sunt niște litere pe care nu le-am văzut în viața mea. Vagă bine de seamă! Da, Dacă cumva minți, vai de capul tău ce-o să pățești! Mm. Cum vă trece prin capul acasă, sinură? Nici pe Se poate? Mm. Bine că m-am de data asta. Vă te-aștept. Ce-ați găspângeți în mă Toadina, eu să ducă tăi din șoasă. Ascultă tu, Faldino. Eu trebuie să plec. Am treabă prin oraș. du de la Han și deschide cufărul. Na. Ține da. cheile. Aha. Scutură și aerizește bine hainele. O să mâncăm când mă întorc. Când... Toate mi-au mers din plin până acum. Sunt un om grozav. Dau pe mine o sută de scuzi mai mult decât de-am până acum. Cine e ies care vine în coace? Parcă l-am mai văzut odată. Unde l-am văzut? spune prietene, prietenii, stăpântul acasă? Nu, no, doamnă. A plecat chiar acum. E, e, știi cum v-am status? Habar n-am. Uite, ține punga asta. Da. În ea sunt o sută de ducați. Aha. O, uite, o sută de ducați? O sută, Azi, da. să dai când se va întoarce acasă. Îmi da. pare rău că nu pot să-l aștept, dar am treabă. Da. Salutare! De bun. bun. nu, nu mi-a spus căruia din cei de pun trebuie să-i dau banii? uite pe Florinto. <coughs> <coughs> e! Hey. Voldino, da, dar l-ai găsit pe Pascoare? Nu, nu, nu l-am găsit pe Pascoale, dar oh. am găsit pe altul care mi-a dat o pungă cu o sută de educație. Hm? Spuneți-mi drept, să stăpâne, așteptați bani de undeva? Da, da, am adresat unui negustor o scrisoare în acest scop. Ah. Atunci acești bani sunt pentru dumneavoastră. Ce-ți-a spus acela care ți-a dat? De ce? Mi-a spus să-i dau stăpânului meu. Atunci sunt pentru mine. Da, tot ce se poate. Cum tot ce se poate? Nu Bine. sunt eu pentru pe tău? Ah. Fără în doi, Săracul, nu știe că mai am încă unul. Eu mă duc în Han să comand masa. Ah Stai. Stai. Stai. Stai. Stai. Stai. Stai. Stai. Stai. asta Stai. Stai. și am Stai. Stai. Stai. Stai. care se Stai. Dar ce se întâmplă oare în casa lui Signor Pantalone? De ce plânge Clarice? Adică asta e o întrebare de prisos. Apariția neașteptată a lui Federico Rasponi a fost o grea lovitură pentru logornica lui Signor. Tată, e meu. Niciodată nu ți-am și din vorbă. Dar iartă o astfel de portare este o adevărată tiranie. Când ți-am spus că senyor Federigo te-a cerut în căsătorie, n-ai spus nu. Și acum, cu cuvântul dat, nu mai putem lua înapoi. N-am spus nu din supunere, din respect. Ei, respectul și supurere, să te îndrumeze și de data asta. Tată, nu pot, nu vreau să mă mări cu Federigo. Nu te mai gândi la serio și ai să vezi că o să-ți placă Federigo. Silvii prea prea să sădit în inima mea. Oh, Mi-e de ea, mi-e de... Ce să fac, cuvântule, cuvântul? Stăpâne, stăpâne, senior, fene, de ce vă doriți să vă vorbească? Să povdească. Da? Să Doamne, ce gând! Ce gând! fiți poftiți, fenea, stăpâne în loc așteptă! Sluga mea noastră! Slugă, ați primit plânga cu o sută de ducași? Nu, am dat un servitor, voi, bunea Atunci mi-o va da că mă voi înapoia. Da, senior pantalone, de ce plânge signora Clarice? Scum. Scumpe, signor Federico... Încă nu și-ar venit pe urma morții dumneavoastră. Timpul însă o va vindeca. Signor pantalone, lăsați-mi o clipă singur cu ea. Poate reușesc eu să o consolez. Brabine, prea, prea bine, signor! Scumpă mea, fică! Așteaptă mă puțin, mă când da. Până atunci, ți de urătoastră rătoastră nostru. Signora Clarice, vă rog foarte mult să mă lăsați în pace. Oh. Mă desprețuiești? De când ați venit nu mai am un pic de lini. Mi se rupe inima din elea acestei fete. Oh. Signora Clarice, am să-ți împărtășesc o talie. Oh. Nu mi-o spuneți. Nu știu dacă am să vă pot păstra. Ascultă-mă tot. Eu nu sunt Federico, răspun, ci sora lui. Beatrice! Oh, ce tot spuneți? Cum nu sunteți bărbat? Nu, așa că îți dai lezine seama că nu mă pot căsători cu ta! Dar fratele dumneavoastră Federico? A murit în urma unei lovituri de spadă și năpasta a căzut pe capul iubitului meu. Numai dragostea m-a făcut să îmbrac aceste haine. Doamne, ce fericire! Oh, ce veste-mi trimite cer! Îmi dați voie să-i spun și lui Silvia! Oh, ferească, Domnul! În numele sfintelor legi ale prieteniei și ale dragostei îți interzic întârzi cu desăvârșire. Bine, am să tac. Acum, nu mă mai disprețuiești? Vă cer iertare și vă rog de-aci înainte să mă numărați printre prietenele dumneavoastră. Și eu îți făgătesc prietenie veșnică. dă mâna. <laughs> eu trebuie să plec. Iată mâna mea. Bravo, bravo! V-ați dat mâna, deci vă-ți împăcat. Mă bucur din toată inimă. Senior, Federico, dumneavoastră ați răușit în patru minute ce n-am răușit eu în patru ani. Acum a fost într-o curcătură și mai mare. Bravo, Radice. Mâine schimbă mine. Stai puțin, tate. Nu, nu, nu, nu, nu admit -admi nici o întârziere. Scumpa mea, fiică, mă duc să-i spun lui Silvia să-și mute gândul, fiindcă lucrurile s-au aranjat. A Beatrice, scambiorul și dau peste altul tare, răbdare, răbdare! Orice se poate întâmpla, afară de căsătoria dintre o, noi cu. Aici, în afară de tare! Aici, ce afară de tare! Aici, în afară de tare! Aici, ce afară ce tare! în afară de tare! Aici, în să nu vreau ține al Tocmai voiam să viu la dumneavoastră. Eu tocmai mă pregăteam să viu să vă vorbesc. E, ce rău, pare că nu e de față și fiul dumneavoastră. A, Silvio e prin apropiere. Așteaptă la spiță rezultatul cum mele din cu dumneavoastră. Mărturisesc că l-a liniștit cu mare greutate. Voiam să vii cu mine aici. Ha? Doamne, nu e tot în cele mai bună dispoziții dispoziție, da. Îmi închipui că veneați în întâmpânarea noastră să ne asigurați că signora Clarice fi sociali și silvio. Da, tocmai mai veneam să vă spun e, să aranjăm totul între noi prietenește. Și că da e... Ținând seama însă de promisiunea pe care am făcut-o lui signor Federico... La apariția ah. lui neașteptată nu v-a lăsat timpul să vă gândiți la jignirea pe care ne-o aduceți. Mm -hmm. Nu e cazul să vă simțiți jignit, că știți bine că încheiasem cu el un alt contract înaintea dumneavoastră. La contractul nostru reprezintă voința copiilor. E... Pentru mine lucrurile sunt limpeți. Ați terminat? Am terminat. Pot să vorbesc și eu? Poftim. Scupe, signor doctor. Cu toată medicina, dumneavoastră. În privința uh, fie că e ceva, mai mult fie că e ceva, mai puțin astea uh, sunt Nu Mă lăsați să vorbesc? Da sau nu? Vă rog, vă rog. Veneam tocmai să vă aduc la cunoștință, că fica mea s-a hotărât pentru pe signor Federico. Da? da -a. Și totuși ar trebui să o obligați să lea pe Silvio. Și să vă spun drept, mi-ar fi rușine să am în casă o asemenea noră. Ce? Cum? Fica unui om fără cuvânt. Așa cum sunteți dumneavoastră. Oh, oh. Signor, insulta <rani> <rani> pe care mi aduceți mie și casei Lombarde. <rani> da. E bine, va veni vremea când veți fi nevoiți să plătiți. <rani> da, da, da. Omnia Tempus Haven! <rani> nu se <rani> mai frică de dumneata. Pentru mine, casa mea spune, cât câte o sută de case Lombarde. Iată, și pe Sergio. Nu mai mai lipsea. Sluga! Sluga! Eram în grădină de câteva clipe și v-am auzit, spunând tatălui meu, anumite lucruri. Da, am hotărât căsătoria Claricei cu signor Federico. Mă surprinde tonul dumneavoastră îndrăzneți. Găsesc că sunteți un om fără cuvânt oh, și fără onoare. Ce fel de purtare este asta? Dacă sunteți un om de onoare, trebuie să-mi dați satisfacție. Ascultă, tânere. unui om să cuvine respect. Că sunteți un oh, oh, oh, Ah! un om fără cuvânt, oh, oh, oh, oh, oh, un, un plebeu. Oh, oh la dumneavoastră trece orice limită! Ajur pe spada mea! Așură! Săriți! Unde-mi e pistolul? Ce să-mi cred că aici? Lasă-mi pistolul, signor Pantalone! O să te apăr eu! Signor Federico! Viața mea e în mâinile dumei ta! Signor Federico! Îmi vei dați o coteală! Nu-mi e teama de dumneavoastră, signor Silvio! Așură! Săriți! Săriți! Săriți! Așură! Clarice, de dragul divinitoarei, deruiesc lui Silvio viața. În schimb, lumea ta va trebui să-ți amintești de jurământul pe care mi l-ai făcut. Și acum, adio! Oh, Silvio, dragul meu, v-a rănit? Oh, perfido, trădătoare! -o. Mă îndrăsnești să mă numești dragul tău? Eu te iubesc! Te ador! Îți sunt credincioasă! Zâmbește! asta e credință, când faci jurăminte la doi logocnici? n am jurat nimănui alția dragoste și mm. nu-ți voi jura decât ții. Cum ce jurămânghi ai lui Federico? Oh, te rog, iartă-mă, scumpul meu, eh? dar nu-l pot spune. Și pentru ce, mă rog? Am jurat să o tac. Nevinovați, n-au ce ascunde. Totuși, de data asta nu pot să vorbesc. Prost e acela care te crede. Te rog, te rog să pleci din fața ochilor mei. Te iubesc din toată inima. Te urăsc din toată inima. Îndu plecarea ta mă ucide. Mai bine moartă decât necredincioasă. Atât de necruzător ești cu mine. Tu m-ai învățat să fii crud. Bine, atât stai viața, fac urmă în viața. Stai, stăpână, oprește mă ce vrei să faceți? senior Silvio, cum o lăsaţi să se omoare? Dar ce fel de inimă aveți de tigru, de leu, de drac? nu. Oh, oh, oh, veniți cu mine, stăpână, Veniți cu mine şi-mi dă-o căsema dracii de ce vin cu aţi? E gratus! Am puţiunipăţat dacă muream. E bine, Silvio, să ştii că am să mor de durere! Nu te vei găi, dar am E așa ceva mi este peste putință să pricep! Bine, senior Silvio, să vezi că o fată vrea să se omoare și să stai să te uiți la ea ca la teatru? Oh, ce o mincinoasă! Îți închipui că voia să se omoare cu adevărat? Oh, doamne, sigur, numai noi femeile suntem mincinoase. Dar eu dacă aș avea o putere, aș porunci ca toți bărbații mincinoși să țină mână câte o creangă. Atunci sunt sigură că tot orașul s-ar ce într-o adevărată pădure. În timpul acesta, la hanul lui Brighela, Trufaldino, filozofează singur. Sunt grozav de norocos. Aș păcătui chiar dacă m-aș plânge. Din doi stăpâni am, nici am, om nu vine la masă. Sunt sigur că vor pica amândoi deodată, spre necazul meu, și atunci văd până am să-mi scot cam așa. Oricât aș vrea, n-am să pot dovedi să-i servesc pe amândoi în același timp și o să mă dau de gol. Iată! Aici, la ușa din stânga care da în sala asta, locuiește primul meu stăpân, Federico. La ușa din dreapta, cel de-al doilea, Florindo, da. Și eu stau aici, între amândoi. Ce-ar fi, după ce ori de inii să iasă în același timp și unul și celălalt din cameră, și să strige amândoi deodată? Trufaldino! Trufaldino! Trufaldino! Să văd acum cum mă împartă doi Trufaldino mai mitite ca să îi amândoi. Păi, vine, signor Florindo. O, oh, dar mi-e frică. Hei, trebuie, din Lai L-ai pe pasfale? Păi, nu v-am spus, signore, că îl după ce mâncăm? Ai, încă nu mi-e foame. Eu mă duc la poștă. Poate reușesc să aflu acolo dacă Beatrice e într-adevăr aici. Nu plecați, signor! De ce? Nu plecați! Știți că prin aceste locuri toți oamenii sunt obligați să mănânce exact la ora prânzului. Altfel se îmbolnăvesc. Păi, eu am să mănânc la cină. Tu însă, dacă vrei, poți să mănânci! Dacă e așa, puteți să vă plimbați cât vreți. Da. un da. asta de bani mă încurcă. Pune-te, rog, în cupărul meu. Da. Uite și cheile. Da. Și după ce mănânci, vino în piață. Aștept cu nerăbdare să-l găsești pe Pascoale. Aha, da. E, așa mai zic și eu. De, dacă nu are poftă să mănânce, treaba lui. Puțin îmi pasă. În ceea ce vă privește, nu mă prea împac cu postul. Hey, Dragii, iată-l și pe Federico. Nu ți s-a dat o pungă cu o sută de educație? Ba da, signor. Atunci de ce nu mi-ai dat-o? De... Cum e și pentru dumneavoastră? Cum adică și pentru mine? Ce ți s-a spus când ți s-a dat punga? Mi-a spus să o dau stăpânului meu. Și cine, mă rog, e stăpânul tău? De... De senioria voastră e. Atunci unde sunt banii? Iată-i. Nu lipsește nimic? A... Verească Sfântul Da, A, stai să-i număr. Am scrim o la început cu banii, dar până la urmă toată Andresa. Da, sunt toți. Stăpânul Hanul e aici? Da, signor. Spune că am invitat pe signor Pantalone să prepare o masă cât mai aleasă cu putință. Oh. Când doriți să vă masa și câte e feluri comandați? Cinci, șase feluri sunt de ajuns. Spune însă să fie gustoasi. Lăsați asta în sarcina mea. Bine, ah. caută să fii la înălțime. Mă duc să-mi schimb oaspetele. Da! E, e pentru prima oară când stăpânul meu în comandou o masă. Acum am prilejul să-i arăt cât de priceput sunt. Hei! <gri> Hei, lui Ilin! A, nu e aici? Chemați-l pe meser Brighela. Asa! Să. Mase! <sus> M-ai strigat, signor Trufaldino, de da. ce te pot servi? Stăpânul meu a poftit la masă în Righeten. Sper să fi la înălțime. Oh, oh, oh, la mine întotdeauna tot ce-ți poftește inima. A, a. spune te rog, ce-ai să le dai. Stăpânul meu a spus 5-6 feluri, dar pot fi și eu, că mare lucru nu-i, așa Mai... că... Acișa, la început am să vă dau o, o supă. Așa, așa. Da, pe urmă friptură, oh. rasol și un fricase. Fricase. Da, primele trei veluri îmi plac, sunt bune, dar da, al patrulea, de-al patrulea n-am auzit încă. A, e o mâncare franțuzească, mi a spus de gustoasă. Da, e bun. Primul rând merge, să vedem al doilea. În al doilea rând voi servi grătară, salată, pastramă și un... Un puding, pure... Nici acest fel nu-l cunosc. Dar ce este un puding? Pudingul este un... o mâncare englezască grozavă. Oh, da? Atunci are e bine. Așa. Iată-l și pe sinul Federico punul meu, goaspedele lui. pâine totul e în ordine. Mă duc în camera dumneavoastră să saranjez masa, fiindcă în materie de aranjatul mâncărilor nu mă bate nici cel mai grozav mareșal de la curte. <laughs> Ei, jupâni, Brighela, ne dai sau nu ne dai să mâncăm? Păi, da, ca să prepară o feluri, e nevoie de puțin timp. Ce? Ce ai zis? O, să mănânce atât Hai, Haide, haide, de un Și patru feluri prea mult. Eu nu sunt pretențios. Auzi, jupâni, Brighela, aranjează cum crezi că e mai bine. Perfect! Și dacă aveți poftă de ceva special, vă mă rog să-mi spuneți. Aș dori niște găluști cu carne. Știi, eu stau cam prost cu dinți. <laughs> prea bine, treceți, vă rog, în camera dumneavoastră și vă aduc la masă într-o clipă. Spune lui Truvaldino să ne servească el. Oh, oh, oh prea bine, signor, prea bine, Signor Senor Federico, ceea ce trebuia să fac eu pentru dumneavoastră, faceți dumneavoastră pentru mine. Dar până nu aranjăm totul... Nu vă pot găzdui la mine că de am o fată. Am primit această invitație ca să mai revin puțin după smaima prin care am trecut. Fără ajutorul dumneavoastră, Silviu ar fi fost în stare să mă măcelărească. Sunt fericit că am sosit la timp. Dar să intrăm în camera mea. Uite, mi se aducă acâmul. Da, da, da, da. Masa nu mai poate întârzia. Signor, v-am adus supa. Bine. Masa e servită! Dar ei nu o simt servitorul ăsta albuneavoastră! Să mergem! Să mergem, să mergem! Foftiţi, foftiţi! Viu să-i linia! Foftiţi! V-a să zic că în castronul ăsta e supa. O fi bună? Ia s-o gust. Dar unde mi-e lingura? A, ah, e la locuie în buznari, eu nu plec niciodată fără arme. Nu era, nu era... Marino! Am sosit stăpâne! Vă vină! ei că Vă vină și ea rasolul. Adino. Așa, așa, îndată, dă-l încoace. Dulci stăpânului dubitare, eu mă duc să pregătesc felul următor. Viri, viri. Așadar, iată rasolul. Frumos arată. Dar ce-o și eu, și berbec sau vițel? Ia să vedem. Nu pot servi stăpânului meu orice, nu? O, oh, nu e rău, nu e rău. Nu e berbechevițel fraged și gustos. Maria! Da, îndată să Aldino! Da! <hie> Haide, uită-și pe signor Florindo, punul de-al doilea. Hey, unde duci mâncarea asta? Unde? Da, tocmai am pregăteam să pun masa, signor. Cum să pui masa? Cum? Seniorii voastre? Păi de ce duci la masă înainte de a veni eu? Păi, v-am zărit pe fereasă și... Și de ce aduci rasolul înainte de supă? He? Păi ce nu știți? La Veneția să pasim încă la urmă. A, eu sunt obișnuit altfel. A. Mie să-mi aduce întâi supa. Dura solul înapoi la bucătărie. Așa, pare. Duceți-vă în camera dumneavoastră și eu voi faci tocmai cum porunciți. Răpește te vreau să mă urțumesc. Da, nu mai decât, nu mai decât. A, nu mai decât. Al doilea stăpân a intrat în obaia lui. E momentul să-l servesc pe stăpânul din întâi. Nu mă, Ia uzi-l. Îndată, îndată. Supaltino! Aici sunt. și dului signor Federico. Dar supa unde e? Te-ai zăpăcit, băiete. Păi supa ai servit Eu știu ce vorb de supa e pentru străinul din camera cealaltă. Veze-ți de stăpână tu, lasă pe celălalt îl servim noi. Ce? Nu, nu, nu. Tot eu. Nu, nu. Du-te repede și adun supa. Haide, nu mai sta. Că nu vrei să-i servești pe amândoi Treba dumitale. Așa, hai. Așa. Ia să vedem ce mi-a în castronul ăsta. Ce-o fi asta? Trebuie să fie fricaț eu, dar... Nu e rău deloc, nu e rău. Tufaldino! Îndată, îndată! Tufaldino! Tufaldino! Tufaldino! Aici sunt! Uite, duci jupa! Da, bine, așa. Ja, Tufaldino! Am să zis, stăpâne! Da, Tufaldino! Tufaldino, da. uite rasolul! Rasolul! Tufaldino! Da, gata, stăpâne! Calvino! Ah, ah, da, aici sunt! Uite găluștele. Găluștere, de așa! Drace, uh. drace, cui trebuie să le duc? Uh, Care e dracul din amândoile fi comandat? N-aș vrea să-mi întreb la bucătărie, că mă fac de râs. Uh, stai că fac așa. Uh, cum n-aia așa? Aha, împart mâncarea în două. Duc jumătatea unei și jumătate celuilalt. Patru într-o parfurie. Și patru într-o parfurie. Aolea, a rămas una în plus. Pui să dau oare. Ca să nu ne îndreptăseți pe niciun, nu mai bine o mână eu.. <tied> <sus> <sus> <tied> <tied> Dar acum tot în ordine. Da! Conserți găluște! Da, aici sunt! Putinul! Putinul, da, o clipă, o clipă, o clipă, să duc găluștele astea din punctul De ce ce faci? Ce faci? Găluștele au fost comandate de celălalt! Știu, prietene, dar stăpânul meu îi trimite în dar celuilal patru găluște. Da, stăpâne! Aici, La ordin. Pumbrigela. Lasă pudincul aici. Lasă-l aici. <gri> ăsta. Da, da, el. <gri> îndată, îndată! Ia să vedem și pudincul. Cum nu e -o fi mâncarea asta englezească? Miroase Frumos și are un, un aspect urătoare. <gri> da, fi... Lasă-mă în pace, lasă-mă în pace. Pare a fi o simplu mă și totuși... <gri> da, chiar dacă ar fi mai mămăligă, tot ar fi bun la faimea mea. <gri> Ia să găstăm E de o mii de mai bun cât de mă liga Îndată, îndată Aici sunt Ah, ce mâncare minunată! Trumandino. Aici sunt, aici sunt! Dă-o în face, dă-o în face! Mm. -ai aici se păre, aici! Vine friptura! Rufaldino, ia fructele! Da, fructele! Da, la ochii fructele! <laughs> Extraordinar, ah. ăsta nu mai e om, ăsta e titirez! Oh, gata, nu mai e nevoie nimic! Sunt amândoi mulțumiți. Și acum, jupăm brighela, jupăm brighela, pregătește ceva și pentru mine. Dacă am fost în stare să-i servesc pe amândoi, am și eu dreptul să mănânc cât patru. Jupăm brighela! Hei. În stradă e o fată care caută pe Signor Federico Rasponi. Ei bine, spune-i să vină încoace. Nu vrea, zice că e rușine ca o fată să intre într-un hal. Aha, e, atunci uite l aici pe trufaldinul, servitorul lui Signor Federico. du-te duce -te, du -te, trufaldinul și ia ce vrea, de la stăpânul dubitare. Uite-o acolo, afară, pe trepte. <sus> drace! O, oh, e drăga la așa smeraldina. E, <sus> e, te duci? Sau? Dacă, dacă mă duc, alerg, <sus> zbor! <sus> oh. Dumneavoastră, era e frumoasă, Smeraldina. Eu, senjor, mă scuzați de deranje. Ce mm. Ai spus ceva? Mm, nu, nu, nu. V-am deranjat cumva de la masă. Nu are nicio importanță. Vă oh, rău, îmi pare. Mie îmi pare foarte bine. Dacă vrei să știi adevărul, am terminat masa. Iar ochișorii dumneavoastră, frumoși, o să ne ajute la digestie. Am adus un bilet din partea stăpânei mele, senora Clarice, pentru senor Federico Raspor. Andrei, nu fie vorba, eu nu mai pricep nimic. Spune că e îndrăgostită foc de senor Silvio și totuși trimite scrisori alpea. Te pomeniști că îl ține pe unul pentru vară și pe altul pentru iarnă. <laughs> în sfârșit, acum n-aș vrea să intru în un han de și te-aș ruga pe dumneata care ești servitorul lui să-mi faci acest serviciu, oh, da? Cu multă plăcere. Dar mai înainte am și eu să-ți transmit ceva. Din, din partea cu ei? Din partea unui om foarte cum se cade. Spune, cunoști pe un care Trufaldino Batocchio? Mm, Trufaldino Batocchio? Da. Mi se pare că am auzit acest nume, dar... No, no, no. Nu-mi amintesc în ce împrejurare. Eu nu am bine. Deși nu e de neam, potrivit de înalt, deștept, vorbește frumos. Ce, mai e ca un maestru de ceremonii. Maestru? Nu-l nu cunosc. Da. El însă te cunoaște și... E îndrăgostit de dumneata. Da. Glumești. Și dacă ar avea cât de cât siguranța că și dumneata nu trești pentru el puține simpatie, S-ar da în Dacă am să-l ce și are să-mi placă. Da, cine e el? Eu. Oh! <laughs> da, atunci, te de ce nu mi-ai spus de la început? Fiind că sunt cam rușinos din fire. Ac, și pietrele s-ar îndrăgosti de el. Atunci ce răspuns îmi dai? Ce răspuns? Nu, nu mă ține pe jarate <laughs> Și eu sunt cam rușinoasă. Dacă încheiem tergul va fi o căsătorie între doi oameni rușinoși. <fie> Trebuie să spun că... Mă-mi plac Nu, nu ești promisă nimănui? Nu, bineînțeles că nu sunt promisă nimănui. Dar ce ar trebui să facă unul care ar dori să te ceară de nevastă? A, sunt orfană, așa că ar trebui să vorbească cu stăpâna mea. Și ce crezi că va spune? Ei, va spune că dacă eu sunt mulțumită... Neata, ce vei răspunde. Voi răspunde că că dacă ea e mulțumită... A, perfect. Vom fi mulțumiți cu toții. Dăm scrisoarea să-i ioduc. Da. Lera. Da. Știi ce scrie în ea? Mm, nu, am Și tare sunt curioasă să aflu. Știi că cam putea o deschide. Da, da, da cum acum monipin pe urmă la loc. Da, las pe mine. Mă pricep grozav să-i pe scrisoarele. Da. Da. da. Dumneavoastră da, cunoșteți lovile. Mm, așa, prea puțin, da. Desigur, însă că Dumneavoastră le cunoștea perfecție. Mă rog, o să vedem noi cum. Da. Da, poate. Citești o dunată? Ia o. Păi, e doar scrisul ăsta pe linii dumitale. Dumneata citești scrisurile ăsta pe linii eu pe cele ale stăpânului meu. Ia, vezi. Ia, vezi. Hmm? Ca să fiu sinceră, nu priceab nimic. Ia, să-l venim. Ia. Ă, ăsta e... asta nu e de? asta? nu Nă, nă, nă, Nici ăsta e a? ce-mi e de, ce-mi același aceleași lucruri nu nu, nu, nu, nu, stai puțin, stai, stai, stai. Cred că e s. Nu cred. Ba, eu cred, uite, codița asta. Iată, uite, codița asta așa, ce literă să fie? Vă mulțumesc foarte, hei! Smei, Aldrino! Da, ce cauți? caut aici? Senior da. nimic, nimic, senior. Venea mă întâmpinarea dumneavoastră. Da. Turfaldino, ce ții în mână? Da, nimic. O, o hârtie. A, ia să văd și eu. Ce fel mm? de hârtie? Hai, mă, Poftim, Cum? Acest bilet e pentru mine, ne netrebnicule. Iar am deschis scrisorile. Eu uitați-vă, Signor Pantalone. Signora Clarice îmi trimite acest bilet în care îmi spune că Silvio e nebun de gilozie și nătoareleu ăsta are să să-l deschidă. Ne mai pomim. Și tu, Smeraldina, ce fazeai? Cine a deschis biletul? Eu? Nu, nici eu. Ascult, Smeraldina! dă și ce mă certați așa? Sărmana Clarice. E disperată din prigina geloziei lui Silvio. E, îmi pare rău că nu pot să-i spun adevărul ca să-l liniștesc. Citiești, nu mă vede, Ia să-i o las sănătoasă. Hei! Mă ne beți! Aici sunt, sinor. De ce ai deschis scrisoarea? Smeraldina a deschis-o. Ce, Smeraldina? Tu ai deschis-o, a furit-o. Vino aici. Vino aici, am spus. Iertați-mă, sinor. Iertați-mă. Iertați-mă. Iertați-mă. Iertați-mă. Iertați-mă. Iertați-mă. Iertați-mă. Iertați-mă. Iertați-mă. iertați Oh. Ai, de meu, mă ce bătaie, ce bătaie, ce bătaie, da. da. ce bătaie. Da, Da. tine, ce tot spui acolo? Spun că n-ai dreptul să lovești pe servitorii altora. Asta e o jignire adusă stăpânului meu. Adevărat, da. e o jignire care mi s-a adus mie. Da. Și cine te-a bătut? Cine? Nu știu, stăpâne, nu-l cunosc. Atunci de ce te-a bătut? Păi, de ce? fiindcă l-am scripat e gheată. Cum? Și tu lași să te bată fără să te aperi, ca să expui pe stăpânul tău unei astfel de jigniri. OMG, E dacă îți place să fii bătut, dau eu să te sac. Să Să Au. Au. Au. Nu mai. Acum pot spune pe bună dreptate că sunt slugă la doiă pui am primit al dămașin de la amândoi. oh oh oh. Am trecut două ceasuri de la bătaie și încă simt urmele bastonului. Oh, oh, oh, oh. Se zice, -a. Oh. Ah, Pun deseara o prinsă și în două zile între toate vânătoarele. Ah. În schimb, am mâncat zdravon la frân și deseara am să mănânc și mai în ca să-i pot servici amândoi. De. Ah. Unde mai pui cam și două lefuri! Ah, ah, ah. uh. ah. Acum, ce mai am de făcut? Ce treabă aveam eu cu... Na, a, ah, stai, de ce am venit aici în sala asta? A, așa, ca să deschid și să aerisesc îmbrăcămintea. Aia e tocmai bine. Stăpânul din nădaia de stânga a plecat în oraș, cel din odoia din dreapta doarme, iar sala asta pare anume făcută pentru scuturat și aerisit haine. A, așa, am aici și cuferul stăpânului din tâi și cuferul stăpânului de-al doilea. așa, cheile sunt la mine... Tot e în regulă, așa. Ce cheie o fiină asta? Oare la care cufăr să o potrivi? Ia să încerc. Aha, am ghicit numai decât. Într-adevăr, sunt cel mai deștept om din lume. Și asta e pentru celălalt cufer. Ier. Așa, le-am deschis cam în două. Acum să scot hainele și să le controlez bine. Așa. Haina asta neagră e din cufărul lui Signor Federico și asta roșie din cufărul lui Signor Florindo. Așa. Să le punem alături pe masă. Așa. E? <hide> Uite ce comini stau stăpânii mei unul lângă celălalt. Stai așa frumos că vă scuturi pe amândoi acuși. Uite acuși. Așa. Să controlăm buzunarele. Luăm mai întâi haina asta lui Signor Federigo. Ce n-ai aici? Ce are în buzunar? Ai, uite, un portret. Încă oh, ce frumos. Cine o fi oare pare o figură cunoscută. Seamănă cu celălalt al meu, signor Florindo. N-are unde să fie el. <gânghe> <gânghe> ah, vai de capul meu s-a și trezit. Dacă dă dracu să vină afară și să vadă fără celălalt, o să am de furcă. Mai bine strâng repede lucrurile la loc. Așa. Dacă vine, o să spun că Că nu știu, al cui e ceva... Cu Așa? Uh, viu, stăpâne! Viu, stăpâne! Așa că ia să bag și cărțile astea la următă acolo. Da, din care cu fările-am scos oare? o sau nevoie să te aduc cu părțul? Da, da, signore! Da, da, imediat! Doamne, de n-ar veni! E, pun și eu tate la întâmplare, acolo și o să le aranjez după ce pleacă. Ha? Portretul? Până. ce vă cu portretul? Mă rog, deocamdată îl pun în haina asta roșie. Ce n-ai face aici? Scumpul meu stăpân, nu mi-ați poruncit să curăț hainile? Eram tocmai în exercițiul uh, uh, uh, uh. funcțiunii. Al uh, cui e cufărul celălalt? Care? A, da, e. Ala. De unde se știu eu stăpân, N-am nicio idee. Dă-mi haina roșie din cufer? Haina roșie, da? Îndată-i... V-a ajuns să vă îmbrac, da. ca Da. Să... Așa, ridicăm numărul. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. Așa. A, ce e? Ce e aici în buzunarul meu? Care e buzunarul? Cum care? Asta. Hai. Dragi, am scântit o portretul în loc să-l pun în haina celuilalt, l-am pus în haina ăstuia. Un portret? Cerule... Cerule, oare nu visez? Acesta e portretul meu pe care l-am dat eu însu-mi, scumpii mele Beatrice. Trufaldinu! Mm -hmm. da. Cum a ajuns portretul acesta în buzunarul hainii mele? Uh, acest portret? He, he. Uh, Haide! Acum uh, chiar că nu mai știu ce să-i spun. Îi răspund dată! Uh, scumpul meu stăpân, am să vă mărturisesc tot. He. Acest portret e proprietatea mea. Cum? Și l-am ascuns unde am crezut eu că e mai bine, de frică să nu-l pierd. Ca să... Pine, și de unde ai tu portretul ăsta? Ah, l-am moștenit de la fostul meu stăpân. L-ai moștenit? Da, moștenit. Dar... Dar când a murit fostul tău stăpân? Când. A... Ei să tot fie o săptămână? O să... Spun și eu ce în vine. Și, și cum îl cheamă? Nu știu, seniore. Trăia incognito. In... Incognito? Da. Și cât timp ai fost în slujba lui? Puțin, puțin, foarte puțin. 10-12 zile. Doamne, doamne, ce frică mie. Dacă era Beatrice îmbrăcată bărbătește. Oh. Săracul de el. Crede tot ce-i spun. Spunem, spune, spune fac din Stăpânul tău. Era tânăr. A tânăr, tânăr, Și nu purta barbă? Nu. Nu, Dumnezeule. Nu. Știi cel puțin din ce loc era fostul tău stăpân? E, el era. L-am uitat, nu? Nu cumva din Torino. Da, chiar din Torino. Dumnezeule. Din... Vai, trufaldino. Trufaldino și de ce a murit? A avut un accident și gata. E, a murit. Așa, așa, așa poate scap. Nu mai încape pe o îndoială. Beatrice a murit de cazurile din ultima vreme, a ucis-o. Oh, mm. Ce-a fost asta? Plângeri. Eu n-am vrut să-l cu povestea mea. Am făcut-o mai ca să scap de mângâierea bastonului. Hova, dragi, uite-l și pe celălalt până Vine cu signor pantalone. No, Credeți-mă, signor pantalone. Ultima expediție de ștampile și geara roșie a fost pusă de două ori la socoteală. Aici e o greșeală. Truvalino. Da, signor. Deschide cufărul meu și caută un catastif care e chiar deasupra. De-a... -da. Îndată, N-ar fi exclus să aveți dreptate. Trebuie să verificăm socotelile. Așa. Acesta e catastiful? Nu, nu e asta. Nu? Ia, stai! Da. De unde-ai scos te de hârtii? Care e? Astea sunt scrisurile mele pe care le-am trimis lui Florindo. Prensiu, Simt că îmi pierd capul. Nu mai știu pe ce lumea mă aflu. Mi se pare că am scândit tot. Ce s-a întâmplat, senor, Federico? <gângâng> nu vă simțiți bine? Nu, nu, nu am nimic. Truvalino, <gângâng> de unde și până unde au ajuns scrisorile astea în farul meu? De unde <gâng> să știu eu, senor? <gâng> haide, haide, spune-mi în adevărul. Da? Păi... Da, vă spun, vă spun. Aceste scrisori îmi aparțin. Și le-am pus în cufărul dumneavoastră ca să fie mai în siguranță, așa mai... Okay. Cu celălalt s-a prinde, domnul să se prinde și cu asta. Dar cum se face că nu știi care sunt lucrurile tale? asta e mai șmecher. Vă spun, stăpâne, vă spun. Acest pachet de scrisori e de puțină vreme în posesia mea, știți? Și de aceea nu l-am putut recunoaște dintr-o dată. Așa. Și de unde l-ai? L-am moștenit de la fostul meu stăpân din Veneția. Acum el e mort. Cum? De când? De vreo 10-12 zile. Vai mie, pe punul tău îl chema Florindo? Da, da, signor Florindo. Din familie are tu zi? Are, în tocmai, signor. are tu zi. Și sigur că a murit? A, cum vă și cum mă vedeți, e... Din ce pricină a murit? El a murit, a, a căzut într-un canal și s-a necat. De atunci nu l-a mai văzut. Am murit, Florindo. Toată dragostea mea, toată fericirea mea, singura mea nădejde, o deșertăciune, o speranță spulberată. Plec din orașul meu, îmi părinții, mă îmbracă haine bărbătești, mă aventurez în primejdii, toate numai pentru Florindo. Și Florindo, e mort. Vai, nu îmi mine. Nu era de ajuns că mi-am pierdut fratele, acum îmi pierd și Logan Nicol. nu mi eu să Este pore. Profadin. Un porc ă senior pantaloan. s femeie. Eu o femeie. O, o femeie? Ce stranie întâmplare! Nu mai știu ce să spun! Eu sunt fericit! Nu mai sunt slugă la doi stăpâni, ci la un stăpân și o stăpână! Mă duc să-i și fișii mele! Mă duc să-i spun! să-i dau de veste! Ce fericit o să fie! Ce fericit o să fii! Uite-l pe doctor! Doctore! Doctore! pe doctor! Sluga dumii cum? Drăsnara la dumneavoastră mă surprinde. Am să văd o veste mare, doctor. știți? Vreți poate să-mi spuneți că ați făcut și nunta? Ei bine, nu-mi pasă. Da, nici nici bomenială. Dați-mi voi să vorbeți. Vorbe. Sunt Mâncate arbolile cele alea. Ale. Ha, celălalt bate eu pe Signor, am o veste mare. Fica mea, fica mea va fi soția fiului de Mulțumesc, e prea mare cinste. Fica dumneavoastră a fost văzută cu signorul Torinez. Dacă vreți să mă ascultați, să știi cu atât mai rău pentru dumneavoastră. Fica mea e o fată cinstită și dar ce e? Se vă dracu pe toți și pe dumneavoastră. Bătrând fără cuvânt și fără onoare. Uite, blestematul ăsta nu e un om. E un patruped, dacă nu mă lasă să vorbesc. Uite-l și pe cu de fiul său. Hei, sigur, sigur! nu mai nu mai ar spune și asta ne necoviință. Ce doriți? Am să vă dau o o mare. Dar asta, bineînțeles, dacă o să mă lăsați să vorbesc și dacă nu o să vă purtați cu mine cu tipul barbar în care s-a purtat tatăl de vă ascult. Logodna dintre fica mea și singur Federico nu mai poate să aibă loc. Cum? Federico Raspoli nu-i altcineva decât Beatrice Raspoli, sora lui. Nu înțeleg nimic. Păi crezi nu, că e greu de înțeles. Acela care se dădea de drept Federigo S-a dovedit a fi sora acestuia Abenatrice Îmbrăcată bărbătește Îmbrăcată <gântă> bărbătește ah, Cum înțeleg În sfârșit Dar spuneți-mi și mi, dar cum ați aflat Am să vă spun acasă, fica mea încă nu știe nimic ah, Vă urmez și vă cer doar iertare Dacă din cauza prea marei dragoste Hai, de te iert Grezam lucruri mai dragoste ah, Să mergem fiule. Sunt cel mai fericit om de pe acest pământ Pe sala din hanul Brighela e zarvă mare. Uși trântite, țipete, o jalnică priveliște. Doi tineri răpuși loviturile soartei vor să-și ia viața. Iată-i, Beatrice care iese din odaie îmbrăcată în hainele ei bărbătoști. Brighela se luptă să de din mână savia cu care vrea să-și curme zilele. Din cealaltă odaie, la fel de îndurerat, iese Florindo. Doi tineri abia pot să deține, să nu-și piecul pieptul cu spada. Ați tu la Ce văd? Beatrice! Beatrice Beatrice oh, Trăiești scumpa mea Gracia. Sufletul meu <așa> <așa> Of mi câte mi-a făzutat să trec astăzi Lacrim, durere, disperare, Da până la urmă toate, toate s-au terminat cu bine, mea, scumpa mea. Bine, Dumnezeu, s la râs, e adevărat de Da, merecire. Beatrice, bine, dar ce te-a la asemenea disperare? O știre falsă despre moartea ta. Cum? Cine te-a spus că aș fi murit? O servitorul meu. Același lucru mi l-a spus și servitorul meu despre tine. Scrisorile astea m-au dus la disperare. Scrisorile astea? Bine, dar se afla în cofărul meu. Cum de-au ajuns în mâinile tale? Ah, înțeleg. Trebuie să fie aceeași mână care a pus în haina mea portretul meu pe care ți-l dăruisem. Unde sunt servitorii noștri? Da, nu le va durma nicăieri. Să-i punem pe amândoi față în față. Numai așa vom putea la adevăr! Ei, Ne nimeni pe aici. Da, da, da, rog, Brighela, unde sunt servitorii noștri? Să-i cauti, șior, Da, te rog. Spune-le să vină imediat aici. Eu nu-l cunosc decât pe unul singur. Dar servitorii de la han trebuie să-i cunoască pe amândoi. Desigur. Că mă bucur că disperarea dumneavoastră a avut un sfârșit atât de fericit. Sluga! spunem Beatrice, spune, locuiți chiar în acest han? Da, am sosit azi dimineață. Și eu tot astăzi de dimineață. Bine, dar cum se face că nu ne-am văzut? Destinul a vrut să ne pună la încercare. Da, dar fratele dumii a murit. Deci suferințele mele încă nu s-au terminat, iubita mea. Oh. Nu uita că sunt învinuit de o a fratelui tău. Nu, no, n-avea nicio grijă în privința asta. Cum? Banii pe care îi voi aduce din Veneția, te vor scăpa de orice urmărire. Oh, Beatrice! Beatrice, ce fericire oh. să te regăsești. Pagă, uite pe unul din servitorii Aha. noștri! Vino, vino încă. ați schemați? Ăsta pare să fie un mare telha. Și eu sunt de aceeași părere. Vino, vino. Da, de da, da, da, nu-ți da, da, nu da, nu da, da, da, da, Ia povestește-ne și nouă întâmplarea cu portretul și scrisorile. Ah, are-a ca să ne chinuim? Da, da, vreau să vă spun ceva între patru ochi. Zi! Domnule, eu n-am nicio o Sigur! Toată vine o poartă pasquale. Pasquale? da. Servitorul acestei doamne care umblă îmbrăcată bărbătește. Cum? El a amestecat lucrurile din cuvăr. Vă spun cinstit ca o slugă devotată ce vă să... Cum? Prin urmare, acela care te-a rugat să iei scrisurile de la poștă, e servitorul signorei Beatrice? Da, signore, e Pascoale. Știi ce nu mi-ai spus acest lucru? Pascoale m-a rugat să nu vă spun nimic. Uh, pascoale? Pascoale. Uh. Fie, dar de ce nu m-ai ascultat pe mine care sunt săpânul tău? în dragoste pentru Pascoale. Nu ați merita o bătaie zdravână și tu și Pascoale. În acest caz îmi revin miei două bătăi. Ce-ai spus? Uh, nimic. Dar vă uh. implor. Nu-i faceți nimic lui Pascoale. Spuneți-i și, signorii Beatrice. Spuneți-i că tatăl nouă o uh. port eu. Să oh. mă cerde și să mă bată pe mine. Numai să scape bietul Pascoale. Oh, Pușlamă. A, inima bună, Ei, nu, nu, că... Ai inimă bună! nu Hai mai terminat cu trâncăneala! <gânt> o clipă, signora Beatrice. Veniți-mi vreau să vă spun ceva între patru ochi. Hmm. <gânt> Știți, acest domn are un servitor care se numește Pascoale, care e cel mai mare mameluc din lume. El a făcut toate încurcăturile. Dar i-am spus lui signor Florindo că toată vina o port eu și... Cum? Dar de ce ți-asumi o vină pe care nu ai? Din dragoste pentru Pascoale. Scumpă, signora. Vă rog din toată inima să nu-l pedepsiți. Pe cine? Pe Eza, pe Epașoale. A, tu și Pascuale sunteți doi târhați. No, suntem numai unul. Cum? Am spus că numai unul e așa. de bine. Pe Beatrice, Pe să lăsăm da. lucrurile așa cum sunt. Servitorii noștri n-au greșit intenționat. N-au făcut-o din răutate. Da, da. no. să iertăm în cinstea revederii noastre, da? <laughs> bine, m-am luat cu târha, ăștia așa, am uitat. Sunt așteptat la senior pantalone. La senior? Vii cu mine, Florindo. Da, desigur, desigur, da. Păi, dar trebuie să aștept pe un banchier care trebuie să-mi aducă niște bani. Bine, atunci mă duc înainte și te voi aștepta acolo. Bun. Da, da, da, stai, stai, stai, nu știu unde locuiește, senior, uh, pantaloni. Da, vă conduc eu, signor. Tu? Bine, atunci mă duc în odaia mea să mă îmbrac. Bine. Okay. Păi, frumos, n-am ce zice. Stăpâna se îmbracă, pleacă și... Deci nu are de gând să vie. Cine să vie? Asta, Pascoale. Pascoale? Mi-e prieten, țin mult la el, da? de... Că despre mine văd că sunt un servitor care face cât doi. Da, ia, ajută-mă, mai bine să mă îmbrac. Hai, da. dă haina. Mm. Senior, ah. senior, după cât am înțeles, eu, domneavoastră, vă pregătiți să mergeți la seniorul pantaloni. Da, e și? Aș vrea să vă rog ceva. Aha. <laughs> Chiar meriți după tot ce-ai făcut. Da, seniori, știți, și eu, nenorocitul de mine, sunt îndrăgostit. Tu? Da? Smer... da? De Smeraldina, Smeraldina? Ca Meris la Riziner, pantaloni Și v-aș ruga să puneți un cuvânt bun pe lângă el ca să... E, de, Întâi să vedem dacă fata te vrea ah, Mă vrea, mă vrea oho. Numai pantaloni să accepte Vă rog mult, stăpânii rog... Ai să fii tu în stare să-ți o femeie? Am să fac și eu ce am să pot Mă va ajuta și Pascuale. Ah. <laughs> Cel mai bun ajutor ar fi ceva mai multă minte. Mm -hmm. Hai să mergem. Eh. Bine, stăpâine. Bine. Dacă nici eu nu mai am minte, atunci zoc nu știu cine are. În scoțiri și sforării sunt mai tari decât un intrigant de la curte. <laughs> În casa lui Pantalone lucrurile s-au lămurit spre fericirea celor doi îndrăgostiți, Clarice și Silvio, spre fericirea lui Pantalone, a doctorul și a Smeraldinei. Să pune, să pune, peniura da. Beatrice. Să poftă Să da? poftă Domnilor, am venit să vă cer iertare dacă ați avut neplăceri din pricina mea. Oh, nu-i nimic, la... scumpa mea, nu-i nimic. Vino să te îmbrătuşeşti. Oh, ce? Cum? Ce... Ce... <laughs> ești gelos și pe o pată? <laughs> Haile, ăsta bărbăteşti mă încurcă. Signora Beatrice, pentru o femeie și încă o femeie, tânăre, ai foarte mult curată. Da, și foarte oh, Câte nu înveți să faci când te îndeamnă dragostea? Ei, ai reușit să-l găsești pe iubitul lui ta? Da nu va ajuta. Da, da, frumos, să ai mai încurcat lucrurile, eh să nu mai vorbim de asta. Eu sunt fericit și aș vrea ca toată lumea să fie la fel. Da, senior, fiindcă mai sunt și alții care ar vrea să se logotească. Da? Și cu cine mă rog? Ei, cu primul care-mi se în cale. Bine, găsește-l și te Nu, Ce te amestești dumneata, Silviu în treburile astea? Aș vrea să o ajutăm, să-i dăm ceva bani. Lasă-ne nouă grija asta. Parcă el-aș Ea I-a și prins gustul. Sluga dumneavoastră, doamne. signor Florindo? Așteaptă jos să-i spun dacă poate să-i Signor pantalone, îi îngăduiți? Măi încape vorbă. E rogutnicul din tale. Da. Signoră, Signora avem Mona. Maria să vă salutare. Ma, că bun veniți promoșelele. Vrea să zborbisc. Da. Ce vrei să ți spui? Rămâne cum am vorbit. A, bineînțeles. Atunci mă duc să-l chem pe senior Florin. Da. <laughs> Senora Clarice? Da? Ce pune? Da? Ce Aș vrea să vă spun ceva. Hai, hai. Da veniți aici, veniți. Ce vrei? Seniora, sunt și eu o fată tânără și aș vrea să mă mări. Știți, servitorul seniore Beatrice vrea să mă ia de nevastă? Da, da. dacă dumneavoastră îți spune un cuvânt bun pe lângă stăpâna lui ca să-i dea voie să mă ia, cred că aș fi o fată fericită? Cu multă plăcere, dragă senoraldina, îți făgăduiesc să vorbesc cu señora Beatrice. Aici! Aici. Păpun stăpâne, sluga dumneavoastră prea plecat! Cine este stăpânul casei? Eu, sluga dumneavoastră. Îngăduiți-mi să mă prezint. Florindo oh, oh, oh, Mă bucur de toată inima de această cunoștință. Signora? După cum mă bucur că a scăpat de necază. Slavă Domnului că toate s-au esprăvit cu <lăcti> Mai e ceva, signor Pantalone? Stăpâne. Ce, signor Să ați uitat ce, ce? ne-a Nu, nu, nu, n-am uitat, n-am uitat. <lăcti> signor Pantalone. Cu toate că e prima dată când am cinstea și plăcerea să vă văd, îndrăznesc să vă cer o favoare. Oricare, dacă stăm putință. Servitorul meu ar dori să se căsătorească cu servitoarea dumneavoastră. Asta. Vreți să aprobați această unire? Bravo! Da, da. Alt servitor da, da. care îmi să se cu mine, da, da. Da. Da, da. să fie. Eu n-am nimic împotrivă. Da. Dumnezeu, dar smeralina, vrei? Da. Știu și eu. Dacă e băiat bun, nu? Signor Florindo, e ceva de capul acestui servitor al dumneavoastră? Uh, eu l am de puțin timp, dar <laughs> mi-a făcut impresia. Cine. Cine. Da, da, dacă este un om de stoinic și de încredere. Ah, da. uh, Signor Florindo, da. mi-ați luat înainte. Cum? Îmi lase obligația să o pe Smeraldina cu servitorul seniorii Beatrice. Oh. Dar dacă o cereți pentru servitorul dumneavoastră, eu mă ah, nu, nu, nu Nu, nu, nu, nu, dacă dumneavoastră aveți alt logo, eu mă retrag și vă las de plină libertate, signora. În niciun caz nu voi îngădui ca cererea mea să aibă întâietate față de-a dumneavoastră. Pentru nimic în lume, signora. Să nu mai vorbim de servitorul meu, taci. Nu țin neapărat ca el să se căsătorească cu Smeraldina. Dacă Smeraldina nu se căsătorește cu servitorul dumneavoastră, atunci nu se va căsători nici cu celălalt. Frumos, ei își fac schimb de politețe și eu rămân fără nevastă, Signori! Eh. Signor, îngăduiți mi să aranjez eu această chestiune. Eh. Senior Florindo, ați servit-o pe Smeraldina pentru servitorul dumneavoastră. Da. Ai ah. auzit și tu. Da. Iar dumneavoastră, siniora Clarice, o destinați pe Smeraldina servitorului Signorii Beatrice. În tocmai, așa. Ah. Eh, dacă e așa, Smeraldina da? dă mâna. Uh -huh. Păi, de ce să-ți dai să mâna? i mâna? eu sunt și servitorului sinior Florindo. Și servitorul signorii Beatrice. Cum? Da! Așa. Aveți puțină răbdare. Signora Beatrice, cine e servitorul dumneavoastră? Tu, Trufaldino. Cum, Trufaldino? Da. Trufaldino da. e servitorul meu. Da. E servitorul dumneavoastră, nu e Pascoale? Eu știu că Pascoale e servitorul dumitale. Vedeți bine, dar că Smeraldina. Trebuie să fie amă. Tălharule! M-ai da, <laughs> servit în același timp la doi stăpâni, ai? Da, signore. Într-adevăr, am fost atât de isteț. Cei drept, a durat puțin, dar sunt mândru că niciunul n-ați reușit să mă descoperiți. <laughs> Și n-ați fi știut niciodată dacă nu mă dădeam eu un bilag de dragul acestei fii. <laughs>